الحمد لله الذي تعاظم ملكوته فاقتدر وتعالى جبروته فقهر أعز من شاء ونصر ورفع أقواما بحكمته وخفض أقواما أخر أحمده على نعم تربو على ذرات الرمل وقطرات المطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف من جحد بها وكفر <coughs> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر المؤيد بمعجزات الآيات والصور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القادات الخيار والسادات الغرب وسلم تسليما كثيرا اما بعد فترى مسلم المنار الله تعالى دان گورخون bütün açığ ve gizli işlerde ondan çekilün Ona ona haqqı ilə ibadət edin. Səhər və axşam onun nemətlərinə görə şükr edin. Çünki kim şükr edərsə Allah Taala onun şükrünü artırar. Ve Allah Taalanın əzabından qorxun. Allah Taala buyurur: "Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun və öləniz yalnız müsəlman olaraq ölün." Ey iman gətirənlər, qorxun. Və yalnız müsəlman olaraq öləm. Allah təalaдан qorxun. Və onun dinindən möhkəm yapışın. Ona şükr edin ki, sizə belə bir din verib. İbrahim aləys salamın dinidir hansı ki bu. Bir çox insan o dindən məhrumdu. O dindən uzaqdı. Ona görə Allah təalaya itaat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yoluyla Çünki bunda ancak salamatçılığı var, nicat var, izzet var, yükseli var. Ve Allah-u Teala'ya asil olmaqdan çəkinin. Çünki asili, Allah-u Teala'nın cəzasına sebəb olur. Ve azaba sebəb olur. Allah-u Teala'dan qorxun. وَاتَّقُوا <Sessizlik> يَوْمَا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ الٰلٰهِ Sonra təvəffa Allahın huzuruna qaytarılacağınız gündən qorxun. Sonra hər kəsə onun qazandığını tam olaraq veriləcək və heç kəsə zulm olunmaz. Və belə möhtəram cərmanlar, ya Allah Taala-ya iman gətirməyin şərtlərindən biri də odur ki, Allah Taala'nın hökmünün qabağında əyiləsən. Onun şəriətinə razı olasan. İxtilaflı məsələlərdə Allahın kitabına və onun rəsulunun sallallahu aleyhi və alə sallam sünnəsinə qaydasın. İstər bu aqidədə olsun, istər insanların mübahisəli hallarına hallarında olsun, istər cinayətlərdə olsun, istər mallarda olsun və sair hüquqlarda çünki Allah subhanu teala hakimdir və hökm ona məxsusdur. Ona görə də Bütün hakimlərə vacibdir ki, Allah-u Teala'nın nazil etdiyi Kur'an ve və sünnə ilə hökmə versinlər. Və ve həmçinin, onlara təbi olanlara da vacibdir ki, allah Teala'nın nazil etdiyi ilə görə hökmə istəsinlər ollardan. <gülüyor> Bu da allah Teala'nın kitabındadır. Və onun rəşülünün sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindədir. Və Allah-u Teala hakimlər həqqində buyurur, İnnəlləhə yəmurukum ən tüaddül... أن tuaddu l-amanəti ilə ahlihə. Ve əzə hakemtum beynəl nəsi, en tehkumu bil Allah size edir ki, emanətləri onların sahibələrini qaytarasınız. və insanların arasında hükm vərəndə edalətlə hükm vərəsiniz. Ve hemşinin, onlara təbiə olanlar hakkında Allah-u buyurur. ya eyvəl-ləzīnə əmənu, atîu alləhi ve atîu rəsulə və uli l-əmrə minkum. Fəin tənazıqtum fî fə şeyin ferudduhu ilə alləhi və rəsulə. İn kontumtu minuna billahi vel yevmil akhir. Zalik hayrun ve ahsanu ta'vil. Eiman Allah'a itaat edin, onun resuluna itaat edin ve sizdən olan əmr sahiblərə və hansısa bir şeydə ikhtilaf oduşan o şeyi Allah'a və resuluna buraxın. Əgər siz Allah'a və axirət gününə iman gətirmisinizsə, bu daha xeyirlidir. Və təfsir baxımından, izah baxımından daha gözəldir və nə, nəticəsi baxımından. Və sonra da Allah Subxana ve Teala bizə bildirir ki, Allaha imanla Allah Tealanın nazil etdiyinin hökum verməməyi bir yerə sığışa bilməzdir. Yəni, həm iman gətirəsən, həm də Allah Subxana ve Tealanın hökumlarını qabul edəməyəsən. O biri yerdə ola bilməz. Allah Taala buyurur: "Əlem tara ilallezine yez'umun ennhum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qabl. Yuridun an yatahakamu ila at-taghut waqad umirun an yakfuru bih. W yurid ash-shaytan an yudhillahum dalalan ba'ida." Sən görmürsənmi o kəstəri ki, hesab bilirlər ki, ular sənə sana, və sənən əvvəlkilərə nazil olana iman gətiriblər. Onlar istəyirlər ki, höküm üçün tağuta müraciət etsinlər. Halbuki onlara əmr olundu ki, ona küfr eləsinlər və şeytan istəyir onları açıq-aşkar azdırsın. <gülüyor> və sonra bu mövzuda bir neçə ayə gedir və axırda da Allah subhanu təala bu ayələrin sonunda buyurur: "Fələ və rabbika lā yu'minūna hattə yuḥakkimūka fī mašāǧir bainahum. Thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta Yox, Rəbbim və ki, onlar ixtilaflı məsələlərə səni hakim təyin, təyin etməyənə qədər və sənin hökmüvə təslim olub, ona tam razı olmayana qədər iman gətirməzdir. <gülüyor> yəni, Allah subhanı ve tealı burada and içərik bildirir ki, o kəs ki, Rasulullah s.ə.və Sallam, müraciət eləmək istəmir höküm üçün, onun imanı yoxdur. O qədər ona müraciət eləsin, onun hökmənə razı olsun. Ona tabi olsun, təslim olsun. Və həmçin Allah subhanətə alıb bir niçayədə bizə bildirir ki, o insanlar ki, Allahın hükmü ilə hükm vermirlər, onlar üç cürədir. Bəziləri kafirdir, bəziləri zalimdir, bəziləri isə fasiqdir. Və Allah ta'ala buyurur, və mən ləm yəhkum bimənzələlləhu fə kafirun. Kim Allahın nazil etdiyi ilə hükm verməsə, onlar kafirlərdir. Va başqa bir ayədə vurulur va men ləm yahkum bimanzilillah fa ulai kahumuz zalimun. Kim Allahın hükmünü rəsm hükmü verməsə onlar zalimlərdir. Və başqa bir ayədə vurulur va men ləm yahkum bimanzilillah fa ulai kahumul fasiqun. Allahın nazil etdiyi ilə hükm verməyənlər fasiqlərdir. Ona görə də möhtəram müsəlmanlar ki müsəlmanlar Allahın hükmü ilə hökm versinlər. Və Ve ixtilafı məsələlər ijtihadlar olanda daima Allahın hökmünə müraciət eləsinlər. <coughs> Ona görə də, ancaq o şeylər qəbul olunur ki, onlara dəlil var. Qurandan, yaxud sünnədən. Və təəssüf keçdi eləmək olmaz heç bir məzhəbə, yaxud heç bir imama, yəni alimə. Fərqi yoxdur bu, iştihatda olsun, yaxud mübahisəli məsələlərdə olsun və s. hüquqlarda, <coughs> həmçinin şəxsi hallarda. Necə ki, Bir çox insanlar özlərini müsəlman hesab edir. Lakin bilməlidir, lakin Allah Taala'nın hökmünə razı qalmırlar. Bilməlidir dilər ki, İslam tam bir şeydir. İslam bölünmür. Allah Taala buyurur: "Ey əmin olanlar, bütün sülmə Ey insanlar, ey iman gətirənlər, İslam'a bütövlükdə girin. Və başqa bir ayədə buyurur: "Siz kitabın bir hissələrinə iman gətirib, o biri hissələrinə isə küfr eləyirsizmi?" Və Allah subhanahu wa ta'ala hikmət sahibidir, elm sahibidir. Öz bəndələri üçün şəriyyat qoyub, hansı ki o şəriyyat hər zaman üçün, həm məkan üçün yararlıdır. Onlara faydalı olan şeyləri halal edib, onlara ziyanlı, zərərli şeyləri haram edib. Ona görə də bəndə Allah ta'alaya itaətdə, itaətdə Allahı təkləşdirməlidir. Allah ta'alaya nəyə haram edibsə onu haram qabul eləməlidir. Allah taala nəyi halal eləyibsə, ona halal deməlidir. Bununla da insanlar, müsəlmanlar saadətə çata bilərli bu dünyada və ahirətdə. Böhtərə <coughs> müsəlmanlar, İbn Abbas radiyallahu anhümə demişdir, qorxuram ki, siz, siz, sizin üzərimizdə tezliklə göydən daşlar düşəcək. Mən deyirəm, Resulullah s.a.v belə deyib, siz isə deyirsiniz, Abubakır və Omar belə deyiblər. Və bu sözü İbn Abbas rəziyallahu anhuma Oke səridib ki onlar dedilər ki Əbu Bəkr və Omar tamattu həccini məsləhət görmürlər. Və tamattu hacı nədir? Tamattu odur ki həcc aylarında gəlirsən, Umrəni edirsən, sonra Umrəni tamamlayıb çıxırsan ehramdan, sonra da təzədən Umrəyə girirsən, təzədən ehrama girirsən və həcc yerinə gedirsən vaxta çatanda. Və Əbu Bəkr və Ömər rəziyallahu anhuma İçtihad ediblər. Dedilər ki, tək həcc eləmək, daha fəzilətidir nəyin ki, ümrə ilə onu birləşdirmək. Çünki başqa vaxt insanlar, dedilər ki, insanlar gəlməyəcəklər Məkkəyə, ziyarət eləməyəcəklər. Ona görə, indi həcc eləsinlər, ümrəyə üçün də başqa vaxt gəlsinlər. Ki, Kəbə heç vaxt boş qalmasın. <coughs> Bəşək yoxdur ki, bu, onların içtihadiydi. Və İbn Abbas isə, alayə Allah'ın elə hesab edirdi ki, Təməttü hədci vacibdir. Necə ki, bir çox hədisdə o gəlib. Və İbn Abbas radıyallahu anhümə qorxub ki, o insanlar ki, Abubəkirin və Ömərin radıyallahu anhümə sözünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin sözündən üstün tutursa, onların başına əzab gələ bilər, göydən daş yağabilər onların başına. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmə iman bizdən tələb edir ki, ona tabi olaq. Onun sözünü hər kəsin sözündən üstün tutaq. Kim olursa olsun, hətta Əbu Bakır və Umar kimi radiyallahu anhümə böyük şəxslər kimi. Onların sözündən də Piyamr Sələmin sözü üstündür. <coughs> Qaldı ki, başqalarının sözü. <coughs> və onun görə də Əl-Şafii rahiməullah demişdir ki, alimlər icma eləyiblər. İcma eləyiblər ki, Rasulullah Sələmin sünnəsi kime aydın olursa, o sünnəsi bilsə, heç kəsin sözünə görə o sünnəni tərk eləməməlidir. Yəni, o da göstərir ki, Rasulullah s.ə.v. sözünü tərk eləməyi kime görəsə, hansısa bir alimə görə həmin o alimə haram olan şeylərdə itaət etməyi kimidir. Və kim bu cür itaət eləyəsə, həmin o alimi özünə Rəb götürmüş olur Allahdan başqa. Və İmam Əhməd, rahiməhullah, Deməştik ki, çox də cümlənir, amma ki, hədisin isnadını bilirlər və bilirlər ki, hədis səhihdir. Və lakin Sufyanın rəyini götürürlər. Halbuki Allah Taala buyurur: "Fəliyhzirul-lezine yukhalifun an amrih, an tusibehum fitnetun aw yusibehum azabun aleem." On qəssər ki, onun əmrinə, yəni peyğəmbər s.ə.m. əmrinə mukhalif çıxırlar. Qorxmalıdılar ki, onlar fitnəyə düşər ola bilərlər, yaxud şiddətli bir əzabə düşər ola bilərlər. Və sonra da İmam Əhməd soruşdu, mi fitnə nədir bu ayədə? Fitnə şirqdir. Ola bilsin ki, Peyəmbrə s.ə.v-in hansısa sözünü insan rədd eləsə, onun qəlbinə zəlalət düşə bilər və o da azab bilər yoldan. Yəni, İmam Əhməd rəhiməullah inkar eləyir o kəstərin sözünü ki, səhih hədisi bilirlər, bilər ki, Rasulullah s.ə.v bunu deyir və lakin o sözü, teamur sosialın sözünü tərk eləyir və götürüb hansısa bir alimin sözünü. Necə ki misalda böyük İmam Sufyanı Təvri rahimehullah yani misal kimi gətirir. Və Sufyan rahimehullah böyük imam idi. Təqvalı bir şəxs idi. Və o da sayrı alimlər kimi xəta eləyə bilərdi. Ola bilər ki, hansısa bir məsələni bilə bilməzdi. Və lakin o rahimehullah Başqa alimlər kimi heç vaxt razı olmazdı ki, kimsə onun sözünü Rasulullah s.ə.v sözündən üstünü tutsun. Ona görə də insan, İmam-ı Əhməddir ki, əgər Rasulullah s.ə.v sözündən nə isə, rədd eləsə, inkar eləsə, ola bilsin ki, ona ayədə olan iki cəza gələ bilər. Yə fitnə gələ bilər, yəni azab ilər o insan və şirkə gire bilər, yaxud da əzab gələ bilər onun başına, istər dünyada, Yəni hansıysa bir fiş hadise başına gələ bilər. Yəhud da ahirətdə ona azab gəzləyir. <gülüyor> Mühtələ Müsləlmələr, Adibn-i Hatim radıyallahu anh, bir gün əşirir ki, Resulullah sələləm Kur'an okuyan da bu ayəni okumuştu. İttəxədə ahbərəhum və rühbənəhum ərbəbə min dünilləh. Vəl-məsīhə bəmə məryəm. Və umiru illə liyəbudu iləhen vəhidə. La iləhe illəhə Subhanahu amma yushrikun. Onlar öz alimlərini, keşişlərini özlərinə Allahdan başqa rəbb elədilər. Və Məryəm oğlu İhsanı da həmçinin. Və lakin onlara əmr olundu ki, yalnız bir ilaha ibadət eləsinlər, hansı ki ondan başqa ilah yoxdur. Allah Teala ona şərik qoşduqları şeylərdən pak və uca idi. Yəni bu ayə bu ayə bildirir ki, Yahudilər, xristiyanlar öz alimlərini və keşişlərini, yəni ibadət əhlini özlərinə ilah, məbud tutublar. Yəni, onlar <coughs> Allah-u Teala'nın halal etdiyini haram eləyəndə, yəxud Allah-u Teala'nın haram etdiyini halal eləyəndə onlar bunlara itayət ediblər. Vaad İbni Hatim, radiyallahu anh, o vaxtı xristiyan idi və bu ayədə, ayəni eşidəndə elə bildi ki, Burada söhbət adi ibadətlərdən gelir, yəni səcdə kimi, qurban kəsməyi kimi və s. Onun görə də Peyyamələr Sosələmə dedi ki, biz onlara ibadət eləmirik. Lakin Peyyamələr Sosələmə ona bəyan elədi ki, onları Allahın halal etdiyi şeylərdə onlar haram eləyəndə, yaxud Allah taalanın haram etdiyi şeyi onlar halal eləyəndə bu şeylərdə onlara itaət eləmi, onlara Allahdan başqa ibadət eləmi kimidir. Və bu da böyük şirqdir, hansı ki tövhidə ziddir. Ve buna de shirku taa yani itaat etmek. Ve Allah Subhanahu ve Teala bucür bu şirk hakkında buyurur ve in taatumu hum innekum le müşrikun. Yani bucür şeylerde yani halalda ve haramda onlara itaat ederseniz onda siz müşriksiniz. <gülüyor> ve hemşinin ha haramda yahut helalda alimlere yahut emirlere itaat etmeyi 3 kısma bölülürler der Birinci sallallahu aleyhi ve odaki onlara tazim ederek Onlara tabi olmaq və bilərəkdən ki, bunlar Allah Tanrının, Resulullah Səhəm dinini təhrif eləyiblər, deyişdiriblər, onlara tabi olmaq. Bu da böyük kufrdur. İnsan yəni dindən çıxır, kafir olur. İkinci növ isə onlara tabi olmaq o səbəblə ki, yəni hansısa bir arzun var qəlbində, yəni insan istəyir, məsələn, vəzifə, yaxud mal, yaxud sevgi qazansın deyənə, Və bilir ki, Allah Tağlanın hökmü daha fəzilətlidir. Lakin onlara o haramda, halalda tabi olur. O insan fasiqdir. <gülüyor> Kafir deyil, lakin günahkardır. Üçüncü növ isə insan isə odur ki, onu bilmədən eləyir. Yəni, cahildir bu insan. Və elə bilir ki, alimin dediyi şey Allahın hökmüdür. Ona görə ona tabi olur. Bunun da iki halı var. Birinci hal odur ki, yəni, el məhliyin tapa bilmir, yəni, araşdıra bilmir məsələni. Bu insan üzürlüdür. İkinci hal isə odur ki, araşdıra bilər, elm əhlindən soruşa bilər, ola ki səhlənkarlıq edir. Və bu insan günahkardır. Kafir deyil, vəki günahkardır, fasiqdir. Çünki Allah Subhanahu taala elm əhlinə sual verməyi vacib eləyib və buyurub: "Fəsəlu əhləz-zikrin in kuntum la ta'lamun." Əlbilməsəniz, zikr əhlindən soruşun, yəni elm əhlindən. Və Allah Subhanahu taala əmr eləyir ki, <coughs> Müslümanlar əmr sahiblərinə itaat etəsinlər və əmr sahibləri də alimlərdir və əmirlərdir. O şərtlə ki, onlar Allah Taala'ya itaat etməli əmr eləsələr. Allah Teala buyurur: "Ey əl-lədinə əmənə, atiyu'ullahi və atiyur-rasul və Allah'a və onun rəsuluna və sizdən olan əmr sahiblərinə itaat edir. Yaxud də əgər onlar adi halal bir şeyi əmr eləsələr, yəni adi bir hansısı bir nizam və ya qanun E, düzəltsələr, hansı ki məsləhət var onda, məsələn yol hərəkəti qanunu kimi, hansı ki bunun vasitəsini insanların canları qorunur. Bu şeylərdə da hansı ki şəriyyətdə zidd deyil, itaət eləmək vaciddir. <coughs> Və lakin əgər onlar asiliyi əmr eləsələr, bu asiliyi də onlara itaət eləmək olmaz. Çünki Peyəndələ S.ə.v buyurdu, La ta'ata li mahlukin fi ma'asiyyət il xalib, Allah ta'laya Asilikdə heç bir məxluga itayət edəmək olmaz. Ona da ə, Ahmet rivayət edib. Ona görə də bəndə gərək bilsin ki, Allah-u Teala'nın şəriyyəti gərək qorunsun, mühafizə olunsun. Ona görə də Allah-u haram etdiyini halal, halal etdiyini isə haram eləmək olmaz və bu cür işlərdə heç kəsə itayət edəmək olmaz. Və allah subhanu Teala-u Əzbəndələrindən qiyamət günü sorulacaq. Vayoma yunadihim feyaqulu maza ijabtumul mursalin. Bu o onları, yani insanları çağıracaq və deyəcək, peyğəmbərlərə nə cavab verdiniz? Yəni peyğəmbərlər sizi dəvət edəndə haqq yola nə dediniz onlara? Soruşmayacaq filan kəsə, filan məzhəb imamına yaxud filan alimə nə dediniz? Və Allah Subhanahu Taala dən deyirəm ki bizim peambara sosyal misyon nazında mehkem yapışanlardan eləsin və düz yolla gedənlərdən eləsin. Barakallahu li və lakum fil Qur'an al-Azim və nafa'ani və iyyakum bima fihi min al-ayati və zikril hakim. Va aqulu qawli hada və astaghfirullah li və lakum və li sa'il al-muslimin min kulli dhanf, fastaghfiruhu və tubu ilayh. Innahu wal ghafurur وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرساله وأدى الأمانه ونصح الأمه فجزاه الله عن أمتي خير الجزاء أما بعد فالسلام السلام النار الله تعالی شكر edin ki size bu azametli dini bağışladı od dinin mehkam yapurşun Ve bilinki Allah Taala'nın şeriatı hak yoldur hər Cürbə kür pis ehtiraslardan qoruyur. O qəlbdə olanların şifəsidir. İnsanların nəfsinin həyatıdır. <gülüyor> İnsanların ağlının köməkçisidir. Allah Taala buyurur: Ya ayyuhan-nasu qadja'atkum mu'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi's-sudur wa hudan wa Ey insanlar, sizə Rəbbimizdən Öyü nəsihət gəldi, qəlblərimizdəki şeylər üçün şafa gəldi, hidayət gəldi və müminlər üçün rəhmət gəldi. De, yalnız Allahın lütfunə və rəhmətinə görə sevinin. O sizin yıqdığınız dünya malından daha xeyirlidir. Və şəriyyətin mənbəyi, onun əsası Allah-u Teala'nın kitabıdır və Muhammed s.ə.v.in sünnəsidir. Allah-u Teala'nın kitabı dinin əsasıdır, şəriyyətin mənbəyidir Allahın aləmlər üçün olan rəhmətidir. O kitabda şəriətin əsasları var və qaydaları var. İstər əqidədə olsun, istər əxlaqda olsun, istər halalda yaxud haramda olsun. O alimlər üçün bir nurdır. Alimlərə göstərir necə hökumlər çıxartmaq olar. Təzə məsələlər gələndə nə zaman olursa olsun və nə məkan olursa olsun. Ona görə Allah Tağlanın dilində elməhnənə hansısa bir müşkül məsələ gələndə mütləq Allah Tağlanın kitabında bunun cavabı var, bunun dəlili var. Necə ki, bunu İmam Şafii rahiməullah demişdir. Və əmşinin Əşafii bir rahiməullah demişdir ki, Qur'an pütövlükdə şəriyyətdir. İslam dininin əsasıdır. Hikmətin mənbəyidir. Risalətin möcüzəsidir. Ağlın Və gözlərin nurudur. Allah-u Teala'nın dərgahına ondan başqa yol yoxdur. Və o yolunan gedənlərə ancaq nicat var. Çünki onlar allah taalanın Teala'nın nuru üzrə gedirlər. Allah-u Teala'nın rizasını istəyirlər. Sünnə isə Quranı təfsir edir, Quranı izah edir. Və o da Allah-u Teala'nın Allah-u Teala burur in huvə illə vəhiyun yuhar. Onun, yani Peygamber s.ə.v.in danışdıqları hər bir şey vəhiydir, hansı ki ona vəhiy olunub. Ona görə də mühtərəm müsəlmanlar bu din öz üsulları ilə, öz əsasları ilə bəşəriyyətin bütün ehtiyaclarına kifayətdir. Hər vaxtda və hər yerdə, o dünyanın hər bir tərəfində yayılıb, cürbəcür insanlar o dinə giriblər və o din o qədər genişdir ki, bütün bu insanları ala bilib. Öz əhadəsinə, insanların yaşadığı mühitdən aslı olmayaraq bütün problemlərin həlli bu dindədir. Heç vaxt hansısa bir sual gələndə bu din aciz qalmayıb, mütləq cavab verilir. Görə, hər bir hadisənin öz fətvası var, hər bir məsələnin öz hökmü var. Ona görə kim bunda şək eləyilsə, açsın fik kitablarını baxsın, orada hər bir şeyə görə demək olar ki, Cavab var. <coughs> və başqa cür də olabilməz. Necə ki, İbn-Əlqey İmrahmanlı demişdi ki, şəriətin əsası hikmətlərdir və faydalardır bəndələr üçün. Həm bu dünyada, həm əxirətdə. Yəni, o şəriət pütövlükdə ədalətdir, pütövlükdə rəhmətdir, pütövlükdə faydalardır, pütövlükdə hikmətdir. Və əgər hansısa bir işdə i̇şte görürük ki, ədalət yoxdursa, yaxud rəhmət yoxdursa, yaxud fayda yoxdur, ya hikmət yoxdur, biz bilməliyik ki, o iş onda şəriyyətdən deyil. Şəriyyət ondan uzaqdır. O görə də biz görürük ki, 13 əsrdən çox bu şəriyyət müsəlmanlar üçün bir qanundur. Müsəlmanlar buna əməl edirlər, fətvalarına qulaq asırlar, tabi olurlar və həmçin cürbəcür millətlər, cürbəcür irqlər bu şəriyy Şəriətə tabi olurlar və bununla da hamısına da fayda var. Baxmayarız ki, onlar müxtəlif yerlərdə yaşayırlar, müxtəlif mühitlərdə yaşayırlar. Yəni, şəriət yararlıdır hər bir şey üçün. Ona görə daima təzə məsələlər gələndə, mütləq o təzə məsələri, məsələlərə şəriət cavab verir. <coughs> və lillahi, -hamd. Ona görə də Allah Subxanə Teala-dan dirək ki, Allah Subxanə Teala bizi bu şəriyyət üzrət sabit eləsin. Allah Subxanələ günahlarımızı bağışlasın. Allah Subxanələ e, bizi azmaqdan qorusun. Allah Subxanələ Quran və sünnəyə əməl edən, edənlərdən eləsin bizi. Allah Subxanələ xəstələrimizə şəfa versin. Allah Subxanələ bizə haqqı, haqq, batili, batil göstərsin. Allah Subxanələ millətimizə hidayət versin. E, və həmçin, mühtələm müsəlmanlar... E, Kim qan vermək istəyirsə, mənfi üç qan lazımdır. fay qardaşımıza müraciət edəsində bu qardaşa oturub burada. Və cəzək, Mullah xeyr və həmçinin bildirirəm sizə bir də ki, bayırda namaz qılma qadağan olunub. Xüsusən o keçiddə və bir də məscidin qabağında. Ona görə də e, sizdən xaiş edirəm ki, bu şeyə əməl edəyəsiniz. Yəni ki, bu məsləhətdir inşallah. Sallallahu alə nəbiyyəm, xamudu aləyə, xamudu aləyə, xamudu aləyə, xamudu